Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenze msilazaji karibu kuifata tarifa bambu wa tunazana wa wake. Kwa gizwa kwa jeshi la kikanda katika jamhuri ya kidemos ya Kongo ususani katika kivu ya kusini ni hatu wa madhubuti ilu na maraisi wa kikanda. Na kumachiliwa subuya ijumahi katika kutoka gereza kula bururi mahabusu isirina wa sita muendesha mashitaka mkuu mkwane humo wa Emanuele iladukunda mkwane. Anaotaka hawale wa chili wa huru tabia njema katika jamii ili kujuzua kurejea katika gereza hilo. Na wezara ya afya ilipatishiwa jumahi dawa za kutibu magonjo wa kiakili sa zingi thamania zaidi ya milioni miya na kumi. Kwa haya na mingineyo, karibu ni langu Moise Misago, Michamungozo na Eric Wimana. Habari kamili. Tukaanza katika ukurasa sawa ushirikiani kwamba Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amefanya safari itakayomfikisha mjini Tunis nchini Tunisia ambapo atashiriki mkutano wa kimataifa wa awamu ya 8 wa Tokyo unaohusu maendeleo ya bara la Afrika. Mkutano wa kimataifa wa siku 2 unatarajiwa kuanza Jumamosi hapo kesho Agosti 27 hadi 28 mwaka ishirini na 2022. Na katika ukura sawa usalama ni kwamba kutumwa kwa jeshi laki kanda mashariki mwadiarasi ni mojawapo ya maamozi madhubuti ya na jumuiya Afrika mashariki ili kurejesha usalama katika eneo hilo wakati wa kusomwa kwa waraka uliohusiana na agizo hilo la majeshi ijumahi speaker baraza la senet emmanuel sinzohagera amethibitisha Thibitisha kwamba vikosi hivyo vina mamlaka ya miezi sita ambayo inaweza kuongezwa tena Daima na ukurasawa usalamone kwa mba kumewkoto wa maiti ya mwanamuke Asteri Miburo kutoka kididi cha mivo katika tarafa na mkuangosi ambayo lipatikana kwenye kimasi cha nyakijima kiji, nya ya pili kwenye kingo za mtu huwa nyakijima Kulingana na vyanzo vya polisi mwanamke huyo aliwawa kwa kukatu kichwa na watu wa siujulikana bado Majirani zake huko Mivo wanaonyesha kuwa Asteri Uwenda Akawa alimarizi maisha kutokana na mizozo ya ardhi. Juma Mosi Lopita alikuwa ameendesha shughuli za kutenda msiba wa mume kulingana na majirani zake. Jeshi la polisi kwa upande wake, nasima, pata, wa Kelnasema limeanza uchunguzi ili kuwapata washikaji wa uhalifu huo. Baada mapumziko kidogo tunaendelea. Leo isanganilo ni kiboko yao katika kurasa wa shire ni kwa mba wa huru kwa muda ijuma subuhi wafungwa 26 akiwemo mwana mke mmoja wote kutoka gereza la bururi washitakiwa hao wale wa ili kutekeleza hatua ili na rais wa jamhuri ya kupunguza msongamano wa mahabusu magerezani kwa mujibu wamonesha mashitaka katika mahakama iru mkuu mkwa bururi emmanuel iradukunda ambaye anawataka wafungwa wale achili wa wahuru kwenyesha tabia nje manyumbani ili wasuridi gerezani kitu hicho cha wafungwa cha, burun, cha mkua bururi kina wafungwa miatatu hamsina watisa wakiwemo washitakiwa miambili arubaina mmoja na watoto wachanga watatu huku wezu wake ukiwa hauzidi watu miambili hamsini na katika kurasa wa afya ni kwamba wizara ya Afia ilipokea ijimahi kifurushi cha kwanza cha dawa za kutibu magonjo ya akili kutoka kwa mungano wa dao wa Afia memisa kama sihemu ya mradi wa tukitehu amagara meza kifurushi icho cha kwanza kina usawa zaidi ya pesa za kirundi Milioni miyamoja na kumi, Msaidizo wa waziri wa Afya, Dr. Onesfons Gilabagia, anabainisha kuwa dawa hizo na lenga vituo vya Afya vinavyotibu magonjwa akili. Anawalika wa dawa atuwa huduma kwenye vituo hivyo vya Afya kutumikuwa na matumizi mazuri ya dawa hizo na Nakata kura sawa kijamini kwamba kuweka uwezo wa kutosha katika zueze la undua, watoto wa mitani. Kuna weza kuwa na mkakati mazubuti katika mchakato wa kuwa undua, watoto hao mitani. Mailezo ya mkua asasi terdezo ambayo inapigania ustawi watoto alise guaglioto uh, alise guaglioto ana anabainisha kuwa umaskini ambao unazingatiwa katika kaya ni chimbuko la ungezeko la watoto katika hali ya mitaani huku akiomba serikali kujihusisha kwa lengo la kuondoa watoto hao katika mazingira ya mtaani ni baada ya watoto hao kushuhudiwa tena katika barabara za jijela Bujumbura licha ya serikali kuanzisha zoezi la kuondoa watoto hao mitani na wanawake waburundi wan, wanao kwenda nchiza kiarabu hutia saini mikataba miwili tofauti ambayo haijaidhinishwa Wala ambayo wana mikataba ya wakuwa kaya wanapokea mshara wa stan vinginevyo wengine huacha kazi ili kubaki huru Wale watarafanurumonge waleoreja kwenye maikizetu wanaona kuwa wafanya kazi waleo jiajiri wanalipwa vizuri kulikuwa wafanya kazi wa mikataba Wana, wan, wanataka ya liyomo katika kanuni za kazi Kwa seumia mikataba iliutiwa saini katia Burundi na nchi za kiarabu Bado mapumziko kidogo ukura za kima taifa Habari za kima Na tukimuelekea anga za kimataifa kwamba katika wiki za hivi karibuni mji wa Lolua kaskazini mashariki mwa DRC umekumbwa na mashambulizi mengi ya waasi wa ADF Mashambulize ambayo ya makumi ya vifo tangu mwanzoni mamwezi Agosti Raia wakulima wafanya kazi katika maeneo ya uchimbajo madini Au hata wanajeshi wanalengwa na mashambulize hayo Lakini ade ADFPA inalenga vituo vya matibabu Na katibu mkua umoja wa mataifa Antonio Guterres Amehimiza waziri mkua Ethiopia Abi Ahmed Pamoja na viongozi wa jimbo na longozwa na machafuko la Gray Kusitisha mara moja machafuko ya hivi karibuni Machafuko hayo ya merudisha nyuma juhudi za kurejesha Amani na kukabili mgogoro wa kibi Adam katika jimbo hilo Msemajwa umoja mataifa fasti Fand Durajik hamesema kwamba kwenye mazungumzo tofauti tofauti kuanzia simu kati ya waziri mkuu Ethiopia Abi Ahmed pamoja na mkuu wa chama cha ukombozi wa TPLF uh, Antonio Gutierrez alitoa wito wa kuweka masharti atakayowezesha kuanzishwa kwa mazungumzo thabit ya Kisiasa na wakati vita vya Urusi na Ukraine vikingia katika mwezi wa saba Wizare ya ulinzi ya Urusi imesema imiharibu ndege nane za vita za Ukraine Na, kusa, na kushambulia kambi za huko Poltava Hayo ni bada mashambulizi mengine katika kituo cha treni Cha, cha chaplain, chaplain ambayo Ukraini inasema yalilenga pia makazi ya raia na kusababisha vifo vya watu ishirini na watano Hayo akarifiwa Vladimir Putin alitia saini siku ya alhamisi Agizo la kongeza idadi ya wanajeshi katika jeshi la urusi kwa asilimia kumi Mnamo januari mosi alfumbili ishirini na tatu Tangazo kali ambalo linakuja katikati ya umzozo wa ukraine na wakati kwenye uwanja wa vita kuna maendeleo katika wiki za hivi karibuni. Na tureje hapa nchini Burundi ambako wanawake kuenda kufanya kazi nchini katika nchi za Kiarabu wana mikataba miwili tofauti ambayo haijadirishwa wale ambao wana mikataba ya kuakaa wanapokea mshahara uliowastani vinginevyo wengine huacha kazi ili kuwa huru. Na wale ambao ni kutoka tarafa ya rumonge ambao lirejea Wanasema walipokuwa kwenye maikizetu kwamba wafanya kazi ulojia ajiri Wanalipua vizuri kuli kwa wafanya kazi wa mikataba Mingi za dinae omer nduwayo Mkataba huo unawelezwa kwa wafanya kazi hao Haworodeshwi mahali popote ila mfanya kazi ya liye na muajiri Huwamini kuwa kuwa na muajiri kuna mfanya kuwa na mkataba na tajiri huyo Baadi ya wanawake na wasichana walioishi warabuni wanafikiri kuwa kuwa na muajiri ni jambo zuri inaposhindikana mfanya na muajiri kuelewana kazini kufuatia huduma mbaya za bosi kwa mfanya wake baadi ya wafanya huamua kutoroka ilikuwa huru. Wanawaki hao wanakubali kuishi barabarani, wanakuajiliwa bila mkataba mahali ambapo mfanyakazi, hupewa mshaharam kubwa zaidi ya ule unaupewa mfanyakazi mwenye mkataba. Huduma mbaya zinazoelezu hapa ni kutumikishwa kazi nyingi kwa muda mrefu huku mshahara ukiwa chini. Mshahara unautajwa na wanawake hao unahesabika kwenye reali zilizokati ya miasaba na elfu moja za uarabuni. Sawa na dala zilizokati ya sabini na miasherini za kimarekani zinazolingana na faranga za burundi zilizokati ya miambili na elfu kwa Shukran Omer Duwa na hadia pa mijn pijn die misschouw zodanig wanita sabel dat ik kattha kunja jij tarifa tarifahi nu als ambao met de kerskoot en mozaari muischou neem ik Eric